Sziasztok, ez itt a ClickPlay 93. adása. Én neulatik vagyok, és itt van még... Michael, sziasztok! És én már tök megövök lepődve ez a 93. É, igen, kérdezted én is, becsinál. hogy szerintem ez a 93 -e? én megmondtam, hogy ha azt írtad, akkor valószínűleg igen. Illetve megnéztem a listát a témáknál, a, itt ennél a, a Quip oldalon, és igen, a 93. úgyhogy nem hibáztunk. Nem, nem. A múlt héten is volt nyilván. És Nő, persze. persze, sok... persze. <laughs> Na, jó, a múlt héten pont nem. Múlt héten nem, mert valaki nem ért rá. Te ráértem, csak nem tudtam, hogy ráérek-e. Igen, <gül> külsőtök át, külsőtök. erről beszélek, igen. <gülsőt> Igazából sok témánk nem volt, meg egy csomó zombi ja. kellett megőrni. Meg hát ez a rengeteg zombiát, az nem, nem tudsz mit kezdeni. De én még mindig, de van a negyedik pályán tartok. Ott szopok, mint a torkos borz. De ugye ez a jó, nem, hogy, hogy a, amikor egy ilyen nehéz a játszol, és a, van a tanulási görbe, és amikor már elindulsz a görbény felfelé, és így szépen lassan rájössz, hogy mi a sorrend, mit, mm. hogyan érdemes, meg minden, és akkor szinte egy magától megy a kezed, meg csinálod a dolgokat, és már nagyon benne vagy, és már profinak mondhatod magad. Ez, ez a legjobb rész szerintem. És a negyedik jössz rá, hogy egyébként így is szopsz. Igen, igen. igen. Ott, ott a játék azt mondja, hogy akkor itt megnelezítjük a dolgodat. Mondjuk az érdekes volt, hogy az első pályán szenvedél nagyon sokat, és akkor, amikor az első pálya meglet, akkor utána a második és a harmadik relatíve gyorsan lett meg. Igen, azok nem is voltak olyan nehézek. Igen, és akkor most a itt a negyedik, és akkor megint teljesen átváltoztatja az egész szituációt, szinte. Hát ugye minden alap, de azért a pályát egy kicsit megkavarja, mm. és most megint rájössz, hogy ne balz meg, mintha semmit sem csináltam volna. Valahogy most úgy jöttem ész, hogy agresszívek az a zombik, nincsen túl sok kaja, és több helyet kell a védeni. Uhum. Ja, akkor ezt változtatja a, változtat, a, a második, második, harmadik pálya. legutóbb azt hiszem a harmadik pályán volt olyan, hogy ott volt egy hely, ahol annyira be tudtam védeni, hogy szinte elkezdhettem pusholnia. Még ez is random, mert ugye random generál. Ja, a igen, igen, igen, igen. De hát valamikor berak mellém egy, egy zombivárost, és akkor... És akkor szívásom. Az, az a nagy szívás, amikor perak mellém egy zombivárost, és az első horda, ami ilyen kis kis maroknyi ember, azon keresztül jön, és így be beagrozza azokat is. És így az első rohan már olyan, hogy ilyen spécizombik, majd minden jön, én még csak itt pislogok, mint halaszatyor, vagy akkor most akkor újra kell a játékot, mert akkor ez most húgó. Hát, de, ilyen, hogyha hát, nehéz a hát, játék. De ilyen nagyobb izé, profik is simánra rólaják a pályát, hogy olyan... Igaz, hogy azok 500%-os nehézsége játszanak, nem 160. Hát az, az is éppen elég, épp, szerintem. De... Na még benne lesz egy pár óra, most meg is nézem, hogy hol tartok jelenleg. Mi te kicsit az ön a tolod, egy ideje. Még csak 74 óra. Hát az mint mintha nem is játszottál volna. Akkor azt mondták hogy akkor ez a, a tutoriál. <gül> <Megért a tutorial. gül> az első 80 óra az a tutoriál. Mondjuk ez korai hozzáféléses játék, hogy biztos lesz még benne tartalom, de... Hát igen, meg ugye kampányt magyaráznak, ilyen coop multiplayer meg sima, mondjuk a PvP-t. Én úgy megnézném, hogy zombival vagy, ember ellen, meg ilyenek, az, az nem jobb fel lenne. Meg a, itt a nehézségi fokozaton lehet így állítani, hogyha kihívásokat akarsz. Jó, ja, hát igen, persze, hogy tudod változtatni, mennyi időd legyen. Igen, de valakinek már az összáz százalék is ízi. Úgy, úgy nyomja, hogy 500% és, és használ a pauzét. Igen. Az igen. úgy az elég GUP. Az nagyon turva Én Viszont az ilyen történt. embereket küldeném, hogy vezessék az országot, mert lehet, hogy jobb világban élnénk. Hát, hát igen, az zombie esetén mindenképp őket igen tűne. Bár ők igazából feláldoznak embereket néha, hogy túlélje a falunk meg ilyenek, de hát ez néha ha, ha ők lennének a vezetők, akkor lehet, hogy megúsztuk volna a rezidentívű sorozatot, mármint a filmet, úgyhogy mindenki jobban jár volna. <laughs> Akár. Na mindegy, akkor zombikról egyelőre, ja, viszont, ennyit még később még lesz. Nézzük, nézzük meg, hogy a microsoft nem milyen vezetők vannak, és milyen vezetői döntéseket hoznak. Mert konkrétan most ezt a hírt, amit belaktam még jó múltkorába, ez jó régi most nézem már. Hát igen. Ez, ez nagyjából arról szól, hogy most a Microsoft nagyon tolja ezt a Game Pass rendszerét. Már lassan mindegyik nagyobb cégnek van egy ilyen. Befizetsz havonta ennyi és ennyi pénzt, és akkor játszhatsz egy marék játékkal. De hogy a Microsoft ezt annyira tolja, hogy már a Sea of Thieves, ami még meg sem jelent, State of k 2 és a Crackdown 3 játékokat is lehet majd ezen belül játszani. Tehát a vadi új még meg sem jelent játékokat is már beharangozták, hogy ők belerakják ebbe a kis csomagba. Ami elég érdekes. És egyébként ilyen több mint száz játék van már ebbe benne. Ők nagyon-nagyon játékosokat akarnak szerezni. És az a durva, hogy én azt hallottam, hogy ez jön PC-re is. De oda nem tudom, hogy hogy van ez a gamepasztos dolog, mert ugye ez xbox igen, de ugye amelyik pc és Xbox, lehet, hogy olyan nevek lesznek benne, nem tudom, ott gondolom majd változtatnak egy-kettő dolgon, meg lehet, hogy ott később kerülnek be az jön PC-re, és azt tudom, a c 3 nem tudom, az is jön PC-re. Az azt hiszem nem, az biztos, hogy... Igen, meg ugye Gearsoft meg ilyenek vannak benne, Dead Rising, meg ilyesmi. hogy ezt simán meg lehetne PC-n is, és állítólag ezt is akarja Microsoft csak a... Hát ugye PC-n egy kicsit máshogy működik ez az egész játékvásárlás, meg használt játékok, meg ilyenek, mert ugye itt, itt a Steam, meg az ilyen online cuccok, és ezt nem nagyon tudod így megoldani, és konkrétan de már a kereskedők a... nem örülnek Saját annak, hogy... igen, Igen, de a kereskedők nem örülnek annak, hogy ez a lehetőség bejön. Mert hogyha mondjuk meg tudsz venni egy játékot mondjuk 40 euróért mindenhol, de ő náluk havi 5 dollárért megkapod azt a játékot, és még mellé kapsz, mondjuk, 50-et, akkor az nekik ugye nem jó. És ezért már vétózzák egy kicsit a dolgot. Hát Igen, ez az, az előfizetéses rendszer, Igen. mint a Netflix a filmeknél. Csak Igen. Itt játékokkal. Meg, meg ugye itt az a kérdés, hogy hogy milyen játékokat tudnak beletenni, hogy oké, hogy általában saját, de például a multiplatform címeknél, meg ami külső fejlesztők, ott egy gondolom azért kell jogokat is vásárolni, amik nem olcsók, úgyhogy... Szerintem külső játékokat max. indiket, mint amit látod itt a State of the Cake ja, hát, ja. ja, hát mondjuk azt, azt már nem mondanám, annyira indinek, az elsőt még csak-csak, de a másodikat már azért annyira nem, hogyha úgy veszed. Ja, hát még az jobbnak is tűnik, meg kiderül, hogy... A crackdown azt meg folyamatosan. Hát azt nem hiszem, hogy Pedig is egy fog ilyen jelenni. nagy húzó cím. Mostanában. A Szió Cívsza az ilyen jó pofájnak tűnik, de azt túlságosan is felkapták ahhoz képest, hogy Igen. Így... Tehát az a játék, azt néztem róla így bétában videókat, tök jó pofa, ha haverokkal nyomod, de úgy haverokkal nyomni játékot, úgy mondjam, tehát egy nehéz is összeszedni mindig annyi embert, amennyi kell, meg... Ha haverok nélkül állsz neki játszani, akkor szerintem ez egy Igen, és Most az a baj, hogy, hogy szerintem haverokkal is két-három-négy óra után kifullad, mert mindig ugyanazt csinálod, és a, ami tehát a, igen, az igen. első mindenből poén, de amikor rájössz, hogy már a hatvanadik kincses láda, és oké, hogy más szigeten van, meg máshol kell lásni, meg mindig más a térkép, de jó, még csak béta, lehet, hogy lesz benne mindenféle tartalom, mert egyelőre ugye még csak jó kipróbálni lehetett. Ami ilyen. tényleg jó tűnik, csak én, én nem látom, hogy ez két-három óra után is lekötni az embert. Egyedül, meg főleg nem. Tehát én, én ezt nem tudom elképzelni, hogy, hogy ezt randomokkal játsz. Hát én sem. Például. ez csak, csak ilyen azé, modrokkal üsszeülős. Meg hogyha mondjuk, jó meg ha egyedül játszol, mert mondták, hogy egyedül is el lehet vezetni a hajót. De most, hogyha összek találkozol egy olyan kalóz csapatra, akik öten vannak, és nagyon vágják a dolgokat, akkor neked egyszerre kell kormányozni, sebességet váltani, ágyukat újra tölteni, javítani, meg vizet kimerni. Egyedül. Jó, lehet, hogy ezt valahogy megoldják majd ilyen botokkal, vagy nem tudom, parancsokkal, de ez akkor is gáz. Ja. Há, igen, mondjuk azt el tudnám képzelni, hogy lennének ilyen csontvászkalóz közé. Igen, akiket felbírál is mondjuk. Valaki ja. csak azt csinálná, hogy vizet dobál ki. ja. ja, ja. És akkor adod nekik a parancsokat, adod csináljon. Igen, amúgy ez a Game Persze haszoló dolgokról már ugye beszélgetünk, hogy az ilyézt csinálja ezt, meg ugye, ponton ilyen korábban többen, hogy meg ezt azt beszéltük is, hogy én például annak vagyok a híve, hogyha megveszek valamit, az legyen enyém, ne érezzem azt, hogyha mondjuk tegyük fel, lefekszem aludni, akkor 8 órát kidobtam az ablakon egy játékból. Ja, jó, jó, jó. Mert, mert kicsit úgy érzem, mint ez a, az MMO-s előfizetések, mint például a Wolfnál, nál Én sokkal jobban örülnék, hogyha ha nem egy hónapra venné, hanem mondjuk tegyük fel négy napra, de a négy nap az játékbeli idő, vagy egy hét, és akkor az tényleg csak akkor megy, hogyha belépsz. És, és ez a Game pass is most oké, okay, veszel egy hónapra, és mondjuk egy nem hónapra... Nem drága egyébként. Jó, nem drága, persze, persze nem drága, csak mondjuk veszel egy hónapra, és az első nap után elmegy az interneted és az internet szolgáltató azt mondja, hogy most két hónapi karbantartás van, akkor utána te mi az Isten csinálsz? Ja nem, itt 10 fontot ír egy hónapra. Nem tudom, hogy az új, újjaknak ennyi, vagy nem tudom. Lehet, lehet, hogy az újakkal együtt. Lehet, hogyha be a Sea of Thieves, meg az ilyenek, akkor vagy? annyi. Hát nem, újbelépőknek újbe, egy-két hónapig talán, vagy nem tudom. Hát de az új olcsóbbnak kéne lenni, nem? Azért mondom, hogy lehet, hogy nekik most izé három-négy elején, Ja, és akkor utána tíz. Ja, itt van. Ja, igen, igen, igen, igen. Ja, itt van, hogyha tíz a tíz fontot befizetsz havonta, akkor majdhogy nem végtelen játékot kapsz. Tehát akkor ezek szerint vannak ilyen különböző tírek. Nem mindennel kapsz meg mindent. Hmm. Meg ugye mindig cserélgetünk. egy rendszer ez. Érdekes, ez. Hát meg, meg itt az az érdekes, a, ugye vannak ezek a... A Microsoft már is van ez hogy havonta kapnak játékot... Konzolra, Xbox ja, igen igen-igen. Igen, a... a goldal igen, meg igen. ugye a PlayStation 9, meg a plusz. Igen, Viszont ott meg csak azt kapod meg, amit akkor elő volt elfizetve, viszont ez a csomag ez olyan, hogy ezt bármikor előfizetsz, akkor megkapod mindet. Arra az idő nyilván, amíg szól az előfizetésed, de ugye a pluszosok is csak addig kapják a játékokat, amíg fizetnek utána meg se eltűnik. Mondjuk ez. Ez, ez tényleg az újbelépőknek jó, mert akiknek már nem tudom évezredek évezetek óta xbox van, szerintem a felejátékot már kitolták, ami benne van a Game Pass-be. Yeah. Tehát ezt, hogyha tényleg most veszel egy konzolt, akkor ez rohadtul megéri. Mert mondjuk nem is kell sok hónapra, elég egy hónapra, és nagyjából be tudod lőni, hmm. hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem, hmm. és akár meg tudod venni, és akkor, és akkor azzal játszol, igen. Tehát, hogy ez majdnem olyan ez mint, egy mint, egy nem fizetős, fizetős demo. Mikor, mikor egy csomó új játék bekerül, akkor azt mondod, hogy akkor most befizetsz, megnézed mindent, és akkor utána eldönt, hogy melyiket akarod megnézni. Nem fizetsz, hanem megveszed azokat, amik kellnek, és akkor azzal tolod. Így van, így van. Közül, Mert a, azt nem tudom, azt hiszem, nincsen ilyen visszafizetési dolog, nem? E, nem tudom, szerintem nincs Dambérnek konzol. Vagy akkor van, hogyha valami nagyon nagy blama. Tehát például azt hiszem a no Man's sky nál volt ilyen, meg talán a Batman Arkham knight nál ha minden igaz. De ugye ott maga a játék alig működött, tehát hogy, hogy ott olyan. Szinten volt elcseszolva az egész. Ja, jó. Na, Na, jó én, én mondom, én ennek nem, nem fizetnék elő. Tehát én, én ha megveszek az... valamit, az legyen az enyém, ne bélye ja, és Én is jobban szeretem azt, hogy amit megveszek, azt megveszem, és akkor az bármikor tudom játszani, nem kell utána havidíjat fizetni semmire. Ja, igen. Hanem megvan egy cső. Az a tiszta. Így van. Na, és Tehát, akkor. Jó. Ha mi... is van kereslet? Ha mi meg akarunk venni valamit, akkor a Microsoft is meg akar venni valamit. Ja, ők kicsit nagyban gondolkoznak. Mi megveszünk egy Battlefield-et, ők meg megveszik a, az iét, akik kiadták a Battlefield-et. Igen. Legalábbis az a plecska is. ez Azt hiszem, hogy még mindig nem lett megerősítve. Igen, meg cáfolva Meg ugye esemény, hogy bejöttek így... új nevek is, mert, mert a G készítőit is meg akarják venni, állítólag, Igen. meg a valvot is. Ja, úgyhogy... Jó, mondjuk a Valve az nem lesz szólcsó szerintem. Meg... E -hát szerintem e -hát nem, tehát az, az biztos, hogy tehát a Game Newvel az rohadtul nem fogja eladni. Szerintem sem. Tehát ez nincs az a pénz. te nem tudsz fizetni neki. Minek? Tehát ő, ő ott ül és csak úgy termeli magának ja. úgy, hogy nem ez csinál Ez az aranytojás Igen, igen. Nem adom el. Miért adnám el? A szerintem az i.e. se fogja. Vagy hát nem tudok ne, oké, persze lehet annyit pénzt fizetni, de szerintem nem. Nem is tudom, hogy mennyi pénzek röpködtek, hogy a Mojangért ugye két és fél milliárdot fizetett igen, a, igen. a Microsoft. Az EA nyilván sokkal többbe kerülne, de hogy így van nekik ilyen költőpénz hasonló dolgokra. Mondjuk az, az, az látok rációt, hogy az iét megvegyék azért, hogy mondjuk a FIFA az Xbox exkluzív legyen. Tehát, hogy Xbox és Play ö, PC. Mm. És PlayStation-re ne legyen, mert rengetegen, rengetegen FIFA-znak. Hát, hogyha megveszik az iét, akkor akkor megtudják. Jó, megvették a mocsangot, és mégsem lett exkluzív a Minecraft. Tehát az hát valami nem akarták exkluzívra is. szerintem. Csimán meg. Nem, az, hogy ha már kijött valami, jó, mondjuk az előző FIFákat, nem? De a következő, hát az nem, de a következő FIFA az, az, vagy mondjuk a, ugye, gondolom akkor a szokásos, tehát az Xbox-ra előbb jönnek a frissítések, mm. meg az ilyen jó, hülyeségek. Én, én maximum ezt tudnám elképzelni, tényleg, hogy előbb a frissítések, de hogy valamit exkluzívvel tegyenek, ami eddig nem volt az, tehát az új részeket is, mert akkor bal balhé belőle, szerintem. Hát biztos bal lenne belőle, de... A gamer de, társadalom fele De ezt látnám benne, mert most, mert most az ilyet miért venné még meg? Talán a, hát, a Battlefront, meg így. a battlefield Hát új címeket, mit tudom én. Igazából az ea van most ugye a... Star Wars. A Star Wars, igen. Tehát és nem annyi mínuszkeztek azt... már vele, hogy hihetetlen. Tehát azzal együtt, hogy megveszik az EA-t, megveszik a Star Wars játékok ö, jogait is, és azt azért a Microsoft ki tudja használni, az nem rossz nekik szerintem. Ez működik igaz. Bár őszintén szólva, én, mint Steam felhasználó ezt kicsit cicaharcnak érzem, hogy a, a Windows Store meg az Origin civakodik, hogy most felvásárolják -e egymást, vagy ne. Én, én így, így hátra tőlök, és így <gül> nézem, hogy ebből meg mi fog kisülni. Ün... <gül> Valami szörny így egyesített hatalmuknál fogunk. Igen, igen. Jó, hát igen, mondjuk amit a Microsoft felvásárol, az nem mindig sül el jól. Hát nézd meg ott a Skype, egész jól működött egészen addig, hogy meg nem a Microsoft, igen. és azóta ilyen nagyon-nagyon hura csinál. csinál. A Microsoft az, az, az jó ötlettől vezérelve csinál fasságokat. Tehát, hogy, hogy ők próbálkoznak, meg igyekeznek, csak utána ami abból kisül, az nem mindig lesz jó. Hát így van. Nem mindegy, ők tudják. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogyha Microsoft felvásárolná az és mondjuk a Forza csapat oda vágódna a Need for Speed mellé, hogy abból mi lenne. Azt a, a, arra, arra kíváncsi lennék. Az, az tényleg érdekelne. Mit forza speed. Hát valami es. Mondjuk a legutóbbi Need for Speed is valami esmi volt. Mondjuk a Need for Speed-ek mostanában nagyon nem, nem nagyon épszerülnek. A Forzák azért, azért azok hozzák a szintet. Igen, főleg, hogy jöttek PC-re is, innentől kezdve a Need for Speed, et hát ez kicsit megszívta. Ja, ja, ja. ja abból... Hát igazából azért akarják megvenni, mert ők is látják, hogy nem nagyon vannak exkluzív játékaik, ahhoz stúdiók kellenének, belső stúdiók. Hát akkor vegyünk párot ilyen. A hogy ilyé, meg, meg hasonlók. Még a pubg t is, hát mondjuk megvehetnék, és akkor na ott például tényleg csak azt az ember hogy előbb jön a frissítés Xbox-ra, mint máshol. De hát az meg ki a francot érdekel, Tehát hogy Ez Jó, az még pénz és sörrebe sincs jelentve? Nem? Jó, hát az meg a másik. Tehát lehet nem is a is értelme is lenne. <gül> lehet azt, hogy bejelentjük részt, és őre soha nem fog jönni. <gül> <gül> Igen, lehet. Ja, mondjuk az is érdekes, tehát az egy olyan stúdió, hogy csinált egy játékot, sőt, sőt először megcsinálták a játékot, és utána jött létre a stúdió, mert látták, hogy ebből, Igen, ebből lehet, tehát eltart egy stúdiót az az egy játék. Nem tudom, hogy mennyire lenne az ilyenek, az az jó, hogy őket megveszik, és aztán utána de mondjuk a Mojang is, ha úgy veszük, ilyen volt, mert megcsinálták a Minecraftot, és utána kijöttek még egy játékkal, amit szerintem, szerintem a kutyát nem érdekelte, és most én sem emlékszem a címére. Ja, én most, hogy mondod, rémlik valami, hogy volt még egy játékuk, de... Minecraft? Ja, az az ízé. Ja, azt hittem a Scrolls. Igen, meg a volt egy a kártyajáték, igen, akkor sem semmi. Hát az is becsődött igen. A hát ez, ez van, csődült. hogyha ha van egy csapat, amelyik nem tehetséges, hanem egyszer rohadt nagy mázdia volt és ugye a Csávó kitalálta a Minecraftot, most meg nem mondom, hogy hívják a Nocsot. Igen. Ja, Nocs, igen. Notch. Tehát ő, ő kitalált valamit, és egy csapat csapatműgészát, és azt izérték, és miután kiszállt, látszik, hogy a kreatív elme elment. És próbálkoznak másokkal. A végén már ő sem volt kreatív elme, szerintem. Ja, hát persze. Ő az alap lefektetésében módróhat jó. Na de aki csak mákja volt elvileg. Igen, igen, meg jókor adta el. Tehát, hogy ha belegondolsz, az nem tőle maga a játék alapja nem egy nagy asziszta, az csak így... Még hát de nem senki nem talált ki. Igen. Igen. Igen. Tehát, hogy végülis csak a lego a Kockákat jölle. leraksz egymás mellé. És ha megnézed, évek óta nem csinál a normális játékot úgy mondva, hogy jó, ezek, hogy a, ezek a LEGO játékok, ahol így rajzfilmes, tehát ilyen lego köntösbe a filmeket megjelenték, azok tök jók, meg minden. De hogy olyan játékot nem csináltak, mint a Minecraft, hogy te most a az építkezés, meg a játszás élményét átviszed így a számítógépbe. Hát a az is az... tetszett, az a legutóbbi. Még? Az a, amikor a Lego Birds, azt hiszem, Aha. amikor mész a világokon, jó, mondjuk ott se hát sem kockára építeni. Az sem minecraft De az sem igen, igen. De most, hogyha megcsinálnak egy ugyanúgy a a minecraft akkor mindenki megszólna el őket. Igazából nem. Ha megnézed azért, a PUBG is úgy született, hogy na akkor most már csinálunk egy normális betű játékot. Jó, de miután a PUBG kijött, utána minden betűről ajánlást a pubg hez hasonlítottak. És igen. ugyan lehet, így hogy lenne a Legonális is. Ez egy ez lenne, hogyha a Legó kijönne valami jó, legós játékkal, akkor onnantól kezdve az lenne a építkezünk a... az etalon. Én nem... egy hogy az ilyen lesz. Ha hát Annyira én szarul adottság meg az én építkezésben. Hát furán, az... inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül úgy, ahogy gondoltuk. Így van, így van. De mondjuk. Tehát most. Egy ilyen Minecraft-szerű dologgal még már lehet, hogy későre neki jönni, mert a Minecraft, jó, nem tudom, hogy most mennyire van benne a én nekem az már teljesen lecsengett. Meg úgy is tűnik, mintha a világból is lecsengett volna, Tehát volt egy időszak, amikor mindenki minecraft azok boldog-boldogtalan, és aztán szépen lassan leapadt. Hát kicsit lecsengett, de azért üdvénél szerint. szerintem. Na mindegy, hát ők tudják, majd meglátjuk. Hát először vásárolja meg valamit a Microsoft, aztán majd találja ki, hogy mit akar vele. Meg ott a, a, a Minecraft-nál nem is csak a játékok eladása, ami hozza a pénzt, hanem az ott temérdek sok merchandise cukup. Ja, persze, igen. Ilyen olyan izék, mint a, az Angry Birds-nél is az volt, hogy a várnák, ja, meg az évjességek. Igen, tehát nem a, nem a játékbevételek voltak nagyok, hanem ilyen kis szarokat eladni. Ez a Minecraft-nál is van rengeteg. Ahhoz értenek. Ja, úgyhogy látjuk, kíváncsi leszek, hogy a Microsoft végre tud -e játékokat prezentálni exkluzívan a platformjára. És ha az exkluzitás továbbra is ilyen marad, hogy akkor pc is, akkor ezt mi sem bánjuk szerintem. Ja, csak találjuk meg a Windows Store-ban, amit keresünk, én ennyit kérek. <gül> Igen. Meg a Windows tól ból a játékot a Steam-re, aztán tőle azt csinálok, amit akarnak ezen kívül. Egyébként a Windows Store is javult, most már van olyan hogy játékok. Vagy lehet, hogy ezt csak most vettem észre nem rég. most már. Már régóta ott van. Tehát már ott van egy éve, csak most vettem észre. Ja, tehát, sose sosem kerestem. Jó működik. Igazából amikor a Sea of 10 beta volt, akkor így felnéztem, Azt a most hogy megnéztem, mennyibe kerül az a játék. Megadom, ilyen 20 000, nem? Ja. 19.900 valint. Hát igen, mint a Forza. Így, de mondjuk ez is ilyen Play-en-é tehát, hogyha megveszed. Bárhogy, De akkor... nem értem, hogy miért nem lehet választani, hogy csak pc mel. mert most én például rohadtul nem akarok play játszani, érted? Ezt, ezt nem értem, hogy ezt miért nem tudják megoldani. Lehetne választani egy PC, és ha akarod, akkor később upgrade -edet. Még azzal is jó jár igen, mindenki. Igen, és mondjuk a ráfizetsz, és akkor úgy upgrade a és akkor kész. Lehet, hogy úgy vannak ezzel, hogy, hogy, hogy, hogy húzóerő ez is, hogy alá van már egy csomó játékod, mert rá kényszerítettünk, hogy megvedd. De egyébként meg az ember inkább megveszi. Mert egyébként a játékok drágábbak így, ami Steamen is megvan. Mondjuk a C.O.T. az pont nem lesz Steamen szerintem. Mert azt megvásárolta ugye a Microsoft. Úgyhogy én nem tudom. Furra ez így. Nem, igazából húzó cím az nem nagyon van nekik még mindig. Igen, igen. Majd talán ez a Sea of Thieves, hogyha nem, a, a youtuberek meg a... Azt ját, tudom. Nem. Nem. Hú, most nagyon felkapták. Igen, meg egy csomóan. Boldog, hát, mondjuk azt, hát, gondolom, kaptak egy keveset, hogy ezt mondják. Tehát nem biztos. Át. Annyi pénz a málkozottnak sincs, hogy mindenkit lefizesse. Hát, az, hogyha az ír meg tudna venni, akkor mindenkit lefizet. Vagy, vagy nem is kell lefizetni, csak odaadjuk neked ingyen a játékot. Mondjuk tegyük fel, most bétázol, de megkapod, hogyha megjelenik, csak mondjál a jót, és kész. És a 20 ezeret adtak neked, hogyha új veszed. De ezt nem tud továbbadni. Tehát egy, egy olyan ember, aki játékokat tesztel, az nem fog elájulni attól, hogy egy ja, nem kap. Ja, ja nem, nem, nem, persze a tesztelő nem, de most nem tesztelőkről beszéltünk, hanem, hanem ilyen youtuber srácokról, meg ja, streamerekről. Hát, akik... Szerintem azok sem elájulnak el. Nem, hát, el nem egy játékot. ugye majd amikor te, olyan lesz, majd neked már ott tart a stream, streamer karriered, hogy majd ingyen kapsz játékokat, hogy cserébe azt mondod, hogy jó, majd akkor megbeszélsz. Ne, ne ne fél... Én egyébként nem csinálnék, tehát most az, ez saját magadat. Igazából járatod le, hogyha egy szarjátékot ennyire felhúzom. Jó vagyok, nálam a szokott lenni simán, hogy én bétában nagyon ráellelkesedek egy játékra, mert az kurva jó, meg minden. De ugye ezek a béták eleve úgy működnek, hogy ha egy hétig játszol egy játékkal, és kurva jó, az lehet, hogy ha egy hónapig játszol vele, akkor már nem lesz annyira kurva, hogy előbb kijönnek azok a dolgok. Meg például, hogyha a bétázol egy hetet, és te megveszed a játékot, akkor végül is már játszottál a játékkal egy hetet. Tehát Ergó lehet, hogy két nap után nem mindegy, kell, ez van. Ezek találva. Igen, és teket a béteket, te és marketing ég szakemberek. Hát én bele, én bele. Most a legutóbbi, amire rá vagyok lelkesedve, ez a Darwin projekt. Ja, igen, igen, a rendezős, túlélős cucc. Ja, az jó pufa. De mondjuk, ha így belegondolok, ott sem túl mély a játék, tehát így játszottam vele egy csomót, tök jó volt meg minden, lehet, hogy most kijön a játék, megveszem, és egy héten úgy meg hogy utána se nézek. Tök. Igen, hát abba, ugye az a változatosság, hogy mindig más emberekkel ja, ja. Vagy esetleg a haverokkal és a haverokat szivatod. De a Pálya az annyira nem változatos, amit csinálni kell, az, az végképp nem változatos, mert tényleg ugyanazt kell csinálni folyamatosan. És jó, hogy a Pálya Génél annyi a, a, a változatosság, hogy elve több ember van, meg ez a random loot, meg minden, és itt ez annyira nem. Hát itt is random, mert vagy megszivatnak, vagy nem. Hát, jó, ja, az emberek random vagy legynek, vagy nem, az tényleg. Igen, igen. De úgy nem tudom. Engem az annyira nem fogott meg, de ez is ilyen túlélős cucc. -jó, jól elkanyarodtunk a Microsoft-tól. Igen. Felírtam itt a következő témát, amire kurva nehéz rákötni, mert azt tudom, mi ez. Hát én nekem ja, figyelő ja, igen, igen, igen. Én igen. azt hiszem először, hogy ez a Microsoft-szem. Nem, nem. Ez a... Tehát én csak ennyit írtam fel, hogy szem és ez a Ubisoftnak a personal gaming asszisztense -e, amit nem is tudom, hogy miért írtam fel, szem, <gül> Honnan az a szem. Hát mert ott van Ubisoft Sam personal gaming asszisztent. Igen, akkor jó, oké, okay. akkor jó, akkor jól jó írtam. És ez annyi, hogy egy mobil felteszel, és azon keresztül basztadt téged a Ubisoft, hogy akár megvehetnéd a steep <gül> De Én nem is értem, hogy azt hogy gondolták, hogy az... <gül> hogy így tehát szól, hogyha valami havarod éppen játszik, és tudsz vele beszélgetni, tehát ez olyan, mint a Siri, meg az ilyen hasonlók, csak ez most így csak a, játék van a játékokra forrászálló. És egyébként mind tudjuk, hogy ezek nagyon-nagyon jól működnek. Tehát minden harmadik, harmadik mondotta az egy ilyen asszisztensnek, hogy akkor ismételd meg, meg kurvára nem értem, amit mondtál. És itt nem ezt fogja mondani ez az asszisztens, hogy ismételd meg, hanem akkor a steepet a kosárba tettem, és megvettem. Igen, igen, megvettem, Már töltöm elő otthon. Nem, jó, akkor kettőt veszünk még. Igen, akkor megveszem a hazét is. A, a következő, mi ez itt ad akartam volna. Akármit, nem tudom, vagy tök mindegy. Az a baj, ez akkor működne jól, hogyha az is benne, benne lenne építve, hogy akkor szól, amikor működnek a Ubisoft szerverek, mert mert azok sosem működnek. Úgyhogy most ahelyett, hogy például a Ubisoft ilyen szarságokat kitalál, nyugodtan megcsinálhatnám a Server parkot És amúgy ez a uplay független? Vagy a Uplay-jakkoddal lépsz be, és akkor látod a statisztikákat, meg ilyeneket? Tehát hogy... biztos a uplay lehet, ja. Mert hogyha mondom, hogyha a statisztikákat is tudsz nézni mobilon meg egy-két frissítést, megnézed a patchnotot, meg ilyenek, akkor látom értelmét, hát hogy akkor emelni még szó szóval szerint vagy történt, De hogy ha ezt csak azért töltöd le, hogy baszugassonak, hát ez nem biztos hogy jó. passzogatni hát nyilván fog, mert az a lényege. Mert ez a szípet meg kell venni, tehát hogyha lefejezteték, azt el kell adni. Ez annyival több, mint mondjuk a Steamnek a kliense, hogy hogy ebbe be van építve ez az asszisztens. Tehát lényegében ez ugyanaz, ilyen marketing cucc, meg, meg ilyen dolgok vannak építve. Na tessék, már szükségem lenne egy ilyen asszisztens, hogy beszélni. Ja, azt hittem, hogy na tessék, már a honlapod, a cikket nézeges, de már megvettem, a steepben van a <gül> <gül> a steepet megvettem. Úgyhogy a vannak azért jó húzásai, például az nagyon tetszik, hogy a játékban szerzel pontokat, amiből aztán tudsz venni kupont, amit aztán tudsz használni akkor is, amikor egy játék rohadtul le van árazva. Igen. Tegyük, töm, egy egy 75%-os leárazásra, tehát 25 os viszetsz a játékból, még rába egy 20%-os kupont, azért az egy eléggé barátságos. Igen. Tűnik. És ezen kívül tudsz még mondani mondjuk három jó húzást? Nem akarok. Mi három Húzás mert szerintem nincs. Ez így te... a jó plét, elindítom. Ne, a ne, a ne, indítsd el, mert lehet, lefagy az egész felvétel. Na, Kók. hogy a hogy te, mint Most gyakorlott, gyakorlott Uplay-felhasználó, meg akármilyen Steam, meg Origin, meg ilyenek, neked volt olyan nap, amikor úgy keltél fel, hogy de hiányoznál egy személyi asszisztens, aki azzal traktálna folyamatosan, hogy mit kell megvennem? Nem, nem. Hm. Ez, de ez eszembe se jutott, hogy ilyen. Nem itt valahogy, ugye mint a reklámokban szokott lenni, itt úgy van felépülő, ebben az univerzumban mindenki Uplay-felhasználó. És akkor milyen jó már, hogy szól neked, hogy a, a Géza az megvette a Steepet, ami annyira nem multiplayer játék, de megvette, úgyhogy neked is meg kéne. Igen, nem fogtad tudni együtt síelni, de vedd meg, mert jó lesz. A Ubisoft-szerverek azok amúgy is szarok. Meg a legnagyobb multiplayer játékunk az mondjuk talán a Rainbow Sixx, hány V, hány? 5V5. 5V5, Igen, tehát hogy Tíz, tíz embernél többet mi nem tudunk összegerevjezni egyszer, mert nem, nem működnek. De néha még tizet sem, mert a forranőr sem mindig működik, úgyhogy... Is. Most az arról volt egy hír, talán így hogy talán végre dedikált szervereket kap. Na fene. Ez olyan, mint a halott, halott, halott emberek a csók, vagy nem tudom. vagy Egy ilyen, mint ha azt mondanád, hogy most kapsz egy kurva jó matricát a koporsódra. Hát kösz. Igen. Mennyivel jobb ez a skin. <laughs> még én, arra, én arra a hajózós... Kalózos dologra leszek kíváncsi, főleg így, hogy most a Sea of Thieves az meg. Nem, nem, nem. Ja, nem én leszek meglelni. kíváncsi, fog bukni. Ö, ja, arra is. én is. Tehát, hogy így próbálom átvenni. Tehát, hogy a Sea of Thieves visszahozta ezt a kalózos dolgot, meg amúgy is mindenki szereti a kalózokat, meg jó pofa, mert minden... amúgy én annyira nem bírom, nem értem, hogy miért van mindenki odaértetek, mindegy. És hogy, hogy ez mekkorára, hogy bele fog állni a földbe, ugyanúgy, mint a foranőr. Mondjuk ha De én már nagyon már, hogy nem biztos, mert itt van ez a war, nem tudom, mi a csú, csuda, ahol a hajókkal kell menni ilyen. Tehát nem a, hát jó, hát az más. A tankos, hanem igen, a varsi, De ez mind ugyanaz a cég nem? Tehát van Egy repülő hajós, meg tankos tudtad. De Te az más, hogyha van egy játékod, amit játszanak, mondjuk 30 millióan, és amellé teszel egy társjátékot, ami repülős, meg egy olyat, ami hajós, és úgy már van egy felhasználó bázisod, nem hmm. maga a játékrendszer ugyanaz, csak ugye mások a járművek, mint így, hogy konkrétan nulláról bedobnak egyet, hogy Tehát te egy van pénz a marketingre. Az arra mindig Jó, volt. Mondjuk azért tankjáték.hu, hányszor -e ilyen reklámok tévébe, pedig és én és amúgy, is nézek tévét érted, és én is milyen, milyen jók azok a reklámok, amikor át akar menni a, a fizetős kapun a tankkal, és nem emelkedik föl, mert a tanknak a csöve miatt beakad a kapu, igen, és mindig újra megy Maga amikor áll a benzinkút, mellett, aztán már tankolja nem tudom, a 200 litert, és meg mindig pörög. ezek a, a reklámok nem azt váltják ki, hogy akkor én úgy játszanék ezzel hanem, hogy jó, így ezeknek mennyi pénzük van, hogy ilyen tévéreklámokat adnak le, és elég sokszor lehet ezeket látni. Én azt gondolkodom, hogy, hogy, a, hogy ezt kitaláltak ki, hogy tankjáték.hu. Mert ez szerintem kurva Te gáz. Kifejezetten a magyar piacról ráadásul. Tehát akkor a magyar piac is, hogy érdemes ezt így. De várjál most, én ezt megnyitom, kíváncsiak, mi van itt. Kíváncsiak, mi a World of Tanks ingyen. De amúgy azt nem értem, akkor miért nem tanks.hu. Besetölt nekem. De ez a magyaroknak van kitalálva ez a Ja, értem. De akkor van, hogy az oroszoknak is meg magyaroknak. De ha már nem tehát ez csak egy ilyen marketing oldal. Ha rákattintasz, akkor már átdob a frankó oldalukra. Ja, igen, igen. Ez csak ilyen bevezetős dolog. Mert jól hangzik a reklámba is, hogy tankjáték.hu Ezt megjegyzi mindenki, ezt a Béla is megjegyzi. Hát én is megjegyzi. Azt mondani, hogy World of Tranks tankjátékot azt megjegyzi. Nem. Ezért jó a azt asszintens, hogy mondja, hogy tankjáték.hu Bejegyzi, tehát ő nem, ő nem, ő nem meg se kell keresned Szól, hogy itt ez a tankos szar vednál meg Nem, most karózasszarról fog szólni Igen, de hogyha már ott vagy, akkor vedd meg a stípet is létszeres Ja, ja, ja. De most érted belárakni a reklámban, hogy ú, valaki megvette a Steve-et, és akkor hogy oda vagyok én is megveszem a Steve-et. De Oké, idióták de ennyire még ott sem. hát könnyűen, tényleg most valaki beugrik a kutba, én azért nem ugrok utána, mert ott a Steve. Ha, ha ez az életben lenne, akkor annyit írt volna az asszisztensen keresztül a srácnak, hogy LOL. <gül> megvette. A... Igen, igen, idiót. Vagy vedd meg a Steeped kappa. <gül> Szigyük itt a Steeped, de nem is játszunk vele. Igen, de nem, nem véletlenül szerintem. Ja, nem megyünk a célközönség, ez ezt az asszisztens használják majd. Így van, de sajnos van más játék is, amivel nem játszanak, és amivel te például imádtál, ha jól rémlik. Mm, ja, így van, ugye múltkor volt hír, hogy bezárták a Paragon, na, azt leszarom. <gül> Viszont... <gül> <gül> Viszont most itt a hír, hogy bezárják a Gigantikot is, ami szerintem egy tök jó fejjáték volt. Vagy hát még talán mindig az, mert július 31-éig elvileg elvileg Úgyhogy bejelentették. Ja. Tehát ez még négy hónap. Nem, nem tudom, mi van itt mostanában. Meg de van, mondjuk ezt emlékszem, így. ez elég hülyé jelent meg, nem? Annak idején. Tehát ez a Windows-tól a fizetős volt, vagy azt a nem. Steam-en, meg nem, de hogy nem tudtak együtt játszani a Windows-tól, a steam nem, kell. Nem, nem, nem. Ez free-to-play volt elvileg mindig. Viszont, viszont az van, hogy a megjelent Steam-en is, meg megjelent Microsoft Store-ban is, és a kettő az nem kompatibilis. Ja, igen, igen, a játékosban. De még az apcon tehát én így elkezdtem csinálni egyet a, a Microsoft Store-os játékkal, és utána próbáltam összekapcsolni, hogy a kettőt én nekem nulláról kezdenem a Steam-en, de nem találtam semmilyen lehetőséget, úgyhogy muszáj volt. Hm. Ja, mondjuk azt elhiszem, hogy nem húzott be nagy tömegeket. De, de maga a játék, az, az pedig rohadt jó. Ja, igen, ezt mondtad, hogy jó pofa. Szerintem ez de a hát... mobás stílusú kis lövöldözős valami. Igen. És ugye ez is egy, elég egyedén meg volt csinálva, tehát nem igazából, nem nagyon majmolt a, a sikeres mobákat, hanem tele volt ilyen tök Hát, hogy a, aki ki akarja még próbálni, az siessen, mert négy-öt hónap múlva lehúzza a és ennyi volt. Sajnos. Emlékszem, amikor a start volt, akkor mondhatod, hogy nem játszanak vele sokan, de hogy pont azért, mert konkrétan nem is tudnak egymással játszani, mert hogy az amúgy is közönséget még ketté osztották, ketté ami osztani. egy elég hülye megoldás. Nem tudom, hát hogy ez itt talán technikailag ki. sem olyan átjárható ez a windows Store, Hogy így ezt -e tudják kapcsolni, bár elvileg De hát akkor Windows-tól tegyék a, a faszba. A szerverek azok, azok ugyanazok, gondolom. Tehát nem hiszem, hogy teljesen más szervereken fut Steam-nél, Microsoft használ, beki tudja. Hm. na mindegy, ez hát nem fúra. sajnos ez van is a forróból annyira mondjuk engem esse, de... ez se, de az érdekes, az érdekes amikor így, így, így, így meg azt mondják, hogy hát ezt így, így tudták megoldani, és akkor ehhez képes meg ott van a Rocket League, ami meg ilyen tehát indie csapat csinált egy ilyen kis játékot, és tudnak játszani egymással a PC-sek a Playstation-osok, az Xbox vanosok így együtt mind össze-vissza Tehát, hogy ez, ez működik meg lehet csinálni, nem, nem egy izé. És akkor azt mondja Microsoft, akinél ott van a világ minden pénze és meg akarja venni az elektronik arcot, hogy ők meg akkor inkább így oldják meg. Hát, mert így több pénzt láttak benne biztos. Hát hülyeség. Szerintem, szerintem sokkal jobb ötlet lett volna, hogyha megcsinálják, hogy akkor át lehessen járni. Mert eleve, vagy akkor azt csinálták volna, hogy nem adjuk ki máshol, csak a Microsoft-tólba, mert annak Igen. is több értelme lett volna, mint hogy így ketté De ott meg senki nem találja meg. Ezért kéne marketingelni néha. Tudom, jó jópofa reklámokat csinál, mint a World of Tanksból. Igen. Ö, lehetne azt, hogy a Microsoft megvegye a Ubisoftot, és akkor mégis lesz egy rohat nagy marketing cége. Ja, tényleg. És akkor az így már valahogy a jobb lenne, nem tudom. Tehát a, mondjuk az a baj, hogy a Microsoft se tud olyan komoly játékokat letenni az asztalra, meg a Ubisoft se. Hát Feltétlen. Majd mélyként, valamit összehoznak. Igen. Igen. De legalább lesznek traderek, amik nagyon jó fognak ja, a, market, a marketingben tényleg Ubisoft az erős. Igen, igen az szüksége lenne a Microsoftnak. Mondjuk az francia cég nem biztos, hogy eladnák. Hát igen, Meg Na, ott amúgy is elég forrák az személyt. emberek, ott csigákat esznek meg ilyenek, úgyhogy ne, nem tudom. Nem az Besz, igazi. Most beszóltunk a franciáknak. Hát, ne csak a japánok az mit írtál inni. még fel, kiknek kell még ma <gül> <gül> jól, is is. Hát, de érdekes, hogy mostanában tényleg az van, hogy a kreatív játékok azok így néha eltűnnek, aztán ami meg másolja a PUBG-t, az, az meg tök sikeres lesz. Tehát most ez, a, ez az építgetés hülyeségből lett PUBG. Ja, a Fortnite-os Igen, ez a Fortnite ez így ível fölfele. Szerintem az a játék, az borzalmas. Tehát hogy az azért is zertek be a paragont, mert az nem annyira nem semmit, Igen. ez meg így minél több előforrásban le akarnak vetszelni ebbe. Tehát az a durva, hogy én a PUBG-t se szeretem, meg a Paragon-t ha válaszolom kell, inkább a PUBG-t nézem. Fortnite. Ja. Ja, igen, Fortnite. Ja, de a Paragon át, azt azt si sem Most Azt sem Ígyjuk fel mindet. Az a ne, ezek a, a, ezek a, az szeretem. Epic Games launcher játékok, ezek annyira nem, nem a szívem csücskei. Bezdek ezek az küzdenek. Hát akkor, akkor se játszanik a Fortnite-tal. Az az nem rossz. Egyébként. De azt sem tudom, hogy most az rámja... Ja, hogy az, hogy régen emlékszem, mondtad, hogy vannak már ilyen alappályák, amiket még ah, nincsenek van. textúrák, meg ilyenek, de... még most is. Ja, de már szóval arra a, a játék úgy egybe van, tehát már van tutoriális benne, meg minden, amit akarsz, hogy Na, a végén csinál. még lesz belőle valami. De ott nem marketingelnek semmit, tehát az olyan konkrétan, mint hogyha egy ilyen tegremó lenne az André motorukhoz, hogy nézd meg, ilyen faszak is. Hát végül is fel, az Unreal játékok szint. mindig azok voltak, ha úgy veszed. Ja, de még ha megnézed, régen voltak tök jó Android játékok, ez a 2004-es volt, vagy melyik? Az jó volt, az Unreal egy az, is jó volt. Meg én az első Áriula is játszottam, amiben bele erőszakoltak ilyen sztorit. Az is jó pofa volt. Na, azért azok, azok készjátékok voltak, ez meg olyan, mint valami a élnek. Már őszintén szóval sokra nem emlékszem, az rémlik, hogy az André törne első részét imádtuk, mert a kis pisztolyjal lehetett úgy jönni a jogba, hogy oldalra fordította, aminek akkor semmi értelme nem volt, mert nem se többet, és nem lett más a célkeresz, de magányos. Csak oldalra fordította, és ez az Nick gyerek vagyunk, úgyhogy nagyon merő volt. Így <síthat> <síthat> Ja, de egyébként a kölyék is sem nagyon népszerű, vagy nem tudom, nem halni a szart csak Hát sokan játszanak vele a, az izével ezzel a Champions-os dologgal, meg van volt bajnokság <gül> is, amit ugye, a, amit ugye a No Fear nyert meg. Az egyik állomását azt hiszem, vagy nem tudom lehet, hogy az egészet a, a magyar srác, aki régen csézett. Ő, ő nyerte meg őrett a világbajnok. Úgyhogy <gül> hát, azért játszogatnak vele, de hát Véztem jó, jó azt azt statisztikákat, a statisztikákat, hogy mennyien tolják, és így a a 24 órás peak az ilyen 750 player, ami ilyen nudli. Jó, de ez csak a Steam-es, ugye van az Epicnél is, is. Hát, és jó volt először, úgyhogy Szerintem lehet, a hogy sokan ott játszom. ragadtak. Mert ki tudja. Lehet, hogy sokan ott ragadtak. Nekem ez de... lefagyott. Ja, ja igen. Nem tudtam feltelepíteni, mert... Nem engedte. Ved meg a stípet, akkor majd fölenged. <laughs> ez nem az a cég. Ha már lefagyott, érted? Ja, mondjuk lehet, hogy ott játszanak többen, ki tudja. Igen. Ne, azért, azért játszogottak vele, csak ugye a Cségó, a kód, az Overwatch, meg az ilyen nagyobb nevek mellett, azért most nehéz úgy megint visszajönni egy régi nagy névvel. Tehát most oké, hogy a kvégnek van hát, útja. Luther. Igen, igen de, de majdnem mindegyik ugyanolyan, ha úgy veszed. Jó mondjuk azért az Overwatch nyomdokaiba próbál lépni így. Ja igen, persze, ezekkel, persze. persze. De közben meg azért megtart rengeteg mindent a régiből. Tehát ez az, az ugrabugrálás játék, akkor ez a, ugye főleg egy épülő, fegyvereket föl kell venni, nincsenek úgy olyan kifejezett, ilyen, ja, de végül skillek azok vannak, de hogy úgy mondom, hogy ilyen kasztok. Úgy nincs nagyon. Nekem egy kifejezetten tetszik ez a... Jön meg, meg az is hozzájön ehhez egyébként, hogy ugye a Quake Champions a Steamen úgy Ingyenes, hogy majd egyszer az lesz, de hogy most még csak úgy játszottál, ha fizet. igaz, hogy benne volt -be, ugyan, és úgy van ugyan. most. Úgyhogy tényleg elképzelhető, hogy azért játszanak többen a, a kliensben az ID szoftver is. Mondjuk azt nem biztos, Ingen. hogy mindenki másnak is lefagyott. Tehát lehet, hogy az, az alapján és ott ott még ingyenesen tud játszani. Nem csak nálam volt igen, van igen, probléma, igen. igen. De azért, nálam olyan probléma is volt, ezt <laughs> nem tudom, hogy oldották meg, hogy amikor néztem róla, ilyen youtubereket kaptak, akkor hogy játszanak, Nekik nem volt unlokkolva minden. Nekem meg valamiért, igen. Te hát értem, mert te annyira kivételeztek veled, hogy aztán nagyon hát, durva hát. dolgot kaptál. valahogy lehet, hogy még kéne próbálni visszapofozni ezt a klienst. Azzal az akkonttal. Hát, hogy lehet, hogyha újat regelsz, akkor is megkapsz mindent, nem tud. Hát nem, igazából csak fel kell telepíteni normálisan, vagy letörölni mindent, azt felrakni újra, mert a telepítéssel volt nálam probléma. Hogy a telepítés fagyott ki valahogy, vagy nem, nem akarta az igazságot Hmm. Vagy pedig lehet, hogy teljesen a, a regedit tím vissza kellene menni, és onnan lett ez mindent. Kapás volt ez. De amikor kijött a, a Steam-re, és lássuk bele is került hamburg bundle dőlbe, ami meg lett, utána úgy voltam, hogy akkor joku szem Steam-en, most tök mindegy. Ja, ja, ja. Tök mindegy, hol nem játszok, ugye? Ja, igen, igen. Na jó, van. Ilyen, akkor ez, ez is megvolt. Ez ilyen nagy meglosszasztás. A következő Igen, az is. hír is ilyen, a Microsoft irányba viszi a hajót. Egy kicsit. Hát ez egy ilyen rövid hír, ami ma jót röhögünk mindjárt. Én már most röhögök. Hogy, hogy Xbox one is jön a Daisy idén. De hogy így. Hogy, tehát hogy. Ott mi lesz? De, de korai hogy, alfa. Vagy de így? hogy oda, o, de én azt gondolkodtam, hogy oda megjelenik. Tehát, hogy ott túl, hivatalos lancs kellett, lesz. Hát, ja. Már a Microsoftnál is vannak ezek a nem készült el Ja, szeretnék. igen, igen, igen, igen, igen. Hát a PUBG is, is, is ilyen izébe jöhet ki nekik. Sokan ezért is rinyáltak, mert ugye Xbox one még annyira nem nagyon dívik ez a dolog, hogy vegyél játékot. Majd megszokják, majd megszokják. Hát, ez muszáj lesznek. Amatőrök. A, majd majd, majd beleszoknak a jóba, amikor majd egy összefákott Igen, <laughs> igen. Ami milyen érdekes, én azt, azt hittem, hogy olvasom a cikket, én nem is hittem, hogy 4-5 ezer ember érdekel a Daisy, a Steam szerint ennyien játszanak vele egy csúcsidőben, hogy ennyien játszanak még vele. Szerintem nem tudják, hogy kell kilépni, hogy bebukszik <gül> Igen, valaki nem tudja feltenni a kvégcsempion, szóval aki ja. nem tud kilépni. Itt a 24 órás csúcs, az 4 ezer ember volt. Azért nem semmi. Tehát igen. én... Én azt gondolom, hogy amennyi bőrt erről már lehúztak, meg nem tudom, mióta halogatják az egészet, azt hogy több ember elvesztette benne a bizalmát. Azért ezt a loot az keresgész dolgot, ezt nagyon jól kitalálták ott bennem. Az úgy működött. Csak nekem abból lett elegem, hogy bebukzik a hátizsák, hogy bebukzanak a fegyverek, hogy lövörözéset -e sem túl jó benne, mert hogy ők így rámentek, hogy akkor az legyen már realisztikus, mert... Mert egyébként nem tudom, miért erőteljék annyira a ezt a realisztikus dolgot, mikor egy bizonyos hát embertől és egy egérrel hadonászol. Hát jó, de ezt valaki megér... nem lesz soha realisztikus. Jó, de valaki ezt imádja. Ez akkor realisztikus, ha odaadnánk a kezét, azt menj ki a mezőre. Ha <gül> egyvert, azt akkor ő Hát jó, de akkor nem lenne olyan sok felhasználó, meg ha elrontod a játékot, nem tudod újra megvenni, mert konkrétan kinyírtak. Hát nem mondom, hogy éles lőszerrel csak lődőszé. <gül> Lehet, De hogy. Tehát itt, itt is ilyen körülményes minden. Kávé. És ez az, amit a PUBG meg jól megcsinált, hogy ott is megvan ez a lootosz, meg minden, de amikor megölnek, akkor nem az van, hogy jó, akkor most kidottál az ablakon 5 órát, és akkor meg kezded újra. Hanem mit tudom én, egy fél órás meccs, most neked nem ja, külön volt, hanem 15 perc, és akkor néz egy másikat. Jó, meg mondjuk más az mert a Daisy-nél koklíten a túlélés a lényeg. Tehát ott nem úgy mész De bele, hogy mindenkit is. meg akarsz ölni. Addiód a PUBG-nél, ott, ott meg tudod, hogy mindenki más téged akar kinyírni, te meg őket kell, hogy kinyír. Igen, Tehát, Igen. Hogy, hogy a Daisy-nél meg ugye inkább a túlélés, hogy italt szerez, ne ha éhen, meg Igen. ilyen hülyeségek. Jó, azért amilyen közösség van a Daisy-ben, ott is az van hogy. Jó, hát azt gondolom. És lelőik egymást a vélet. Ez a rászt pepitában nagyjából, És mondjuk, ja, és a Rust is ebből ebből született szerintem, tehát onnan szedte az ihletet a DZ sikeréből. Hát igen, pár játék kinőtt belőle, és túl is Igen, és túl, igen, igen. Meg lehet, hogy a a, a PUBG is hát azt is lehetjük onnan. Minden indult, igen. jó? Mondjuk ugye volt a film a, az éhezők viadala. Hát az éhezők viadala is, meg meg történt. ugye a Battle Royale. Bátor igen. igen. Tehát abból, abból indult minden. Talán még a dézi is onnan vette az ihletet. Hát jó, mondjuk a mai világban azért már nehéz teljesen új dolgokat kitalálni. Tehát azért látszik, hogy ez még, a, még talán a legnagyobb fejlesztőknek, meg, meg kiadóknak se sikerül feltétlen. Tehát ennek a köszönhető, hogy például az FPS-eknél össze-visszaugrálunk az idősíkon, előre-hátra-vissza, akkor a különböző játékok szinte majdnem ugyanúgy néznek ki, csak a skinek mások. Meg hát rengeteg olyan fejlesztő van, aki úgy nem nagyon tud önálló gondolatot kitalálni, és látja, hogy mondjuk ez sikeres, akkor gyorsan csinál egy hasonlót, ami még meg tudja lovagolni persze, az egészet. Az. Ja, persze, hogy az igen. Hát most, most már az meg sem olyan kreatívak, mint régen voltak. Meg jó úttkorában hallgattam egy fejlesztőt, aki pont arról beszélt, hogy ha indi játékot kezd az ember csinálni, akkor ne azt csinálja, hogy akkor most ilyen saját ötletből csinál valamit, hanem mással jön le valamit. De annak miért a köm Hát mert az egyszerűbb. Egyszerű hát egyszerűbb úgy kezdeni. Mondjuk, a, nem is tudom, én is egy interjút olvastam egy fejlesztővel, egy magyar fejlesztővel. A, azt hiszem, pont a Tarsoy Edével, aki ugye a, azt a stratégiai játékot hozta össze, egyedül. Ami elég nagyot, durrant. Hú, most meg nem mondom, mi a neve basszus, ilyen science fiction-ös végig Na mindegy. És ő is például azt mondta, hogy, hogy ne azt akart, hogy az első projekt, projekted legyen az álom, mert azt az úgy sem fog sikerülni, az. és belebuksz, hanem jó, mondjuk ő nem azt mondta, hogy máshol le másokat, hanem azt mondta, hogy kezd kisebbbe is. Aha. Kisebb projekt, kisebb játék, könnyen még összehozni a dolgokat, amik beletanulsz. És ezzel akkor vagyok egyetértve. Majd szépen lassan kezdel a komolyabbakat. Meg. De jó, de tehát itt azért lehet kreatív ötlet. Ja, hát persze, persze. Amikor építed. mert simán van egy csomó játék, ami úgy indult, hogy na akkor csinálunk valami kreatív dolgot, nem, vesz, nem teszünk bele túl sok melót, csak azért mondjuk egy hogy jól összevarakó és sikeres lett. Például, ami múltkor nem jutott eszünkbe, ugye a Hotline Miami. Igen. Ami az, is. Beszél, az is például egy ilyen tök egyszerű pixel grafikás kis semmiség, ha belegondolsz. Azt hiszem, talán 400 vagy 600 megát foglal, hogyha föltelepíted nagyjából, és az is mekkorát mekkor ment annak idején, amikor Nagyon megjelent. Durva. Úgyhogy tényleg, néha elég egy jó ötlet. Csak hát nem mindenki képes arra, hogy ja. kitaláljon valamit, és hogy azt össze is hozza. Ha megnézed, ez a DR Billion, az is ilyen indie csapat munkája, is. Letarolt a gyakorlatilag. Igen, igen. A Steam. Hát a ennek is köszönhető. Most, most is. Konkrétan szépen lassan visszajönnek a, az rts megint. Hát, hogy a többi visszajön, azt nem tudom, de hogy ő most jól tartja magát, az biztos. Igen, igen. Meg nézem, hol tart a listába. Hát, meg, hogy a kicsit már visszaesett. Ó, mert első oldalon sincs ott, vagy csak én vagyok, Hát jó, hát ez, ez törvényszerű egy idő után. Ja, a második oldalon az első. A Steam eladási listán. Na ugye, az még annyira nem rossz. Viszont azt továbbra sem értem, hogy mit keres még mindig az első oldalon a gt 5 Hát mert a GT5 az egy rohagyóját játék. Keres? Meg hát azért. Mert ezt mindenki meg. Ki nem vette meg? Tehát ki az, aki. 70-ben hát valaki valakit. hát akit kibannolnak. Még az lehet az <gül> lehet, a PUBG is ezért tartja az első igen, regimen. igen, mert Pujáncsián minden héten megveszi az a 30 ezer ember, akik mindig lecsítereznek lehet, hogy ez megy amúgy egy nekik nagy üzlet így, hogy mindig veszik. szóval jaj, ja. én is bannol őket igen, ezért nem értem, hogy a kodba például miért nincs egy normális izé valami banrendszer, mert oké okay, hogy reportolok mindenkit, aki csaló szerintem azért hát, de... is egy csomó emberként, nem? hát, én Tavallat. még nem nagyon láttam ezt vagy legalább kiírhatnám. De, de is a is lebanolták a vérbe. Ja, azt azt nem, azt nem ott banolták, az, azért banolták, mert hülye volt, mint a segg. Hát, de nem a csebet Ja, de a csébe, igen, de hát Na. ugye az nincs csak kódra kihatása. Tudod, Ugye ott van, kódot mondtad, jó. igen. Igen, kódot, kódot. De például, a ami, a, ami a pubg ben van, hogy hallani lehet, meg olvasni lehet, hogy ilyen 30 ezer embereket banolnak meg ilyenek, az tök jó. Tehát, hogy ezt, ezt lehetne csinálni. Jaj, jaj. De látod, még így is csítelnek. Én nem értem az embereket. Hát, de azok nem fognak elfogni soha. Csak nem mindegy, hogy egyszerre százezren játszák, ezt, vagy pedig csak ezren. Most csak mondtam valamit. Igen. Hát ez ez ezerből ez azért kevesebb az esélybe bedob Nem csak megveszi a játékot, még fizet külön a csítért is, mert ezek általában havidírsak. Hát, ja, mondjuk, hogyha nem, fizet, nem fizetsz a csítért és úgy salsz, az nagyjából azt jelenti, hogy két perc után körülbelül. körülbelül. Mert ugye mindig az előző verziók az ingyenesek és a vadi pedig azok a pénzesek. Általában így szokott lenni. Mindegy, én sose csaltam, nem is akarok. Jó, annak idén a Quake 2-t úgy játszottam hogy a konzolba bejöttem a God de meg ilyenek azért voltak, de... Single player játék az nem igazi cheat. Tehát múltiban nem, úgy nem, meg az nem is fair, én azt mondom. Engem már rengetegszer csaltak le, utálom is őket, mint a szart, szinte minden játékban. A kedvencem az, amikor valaki olyan, ja mondjuk, ja persze, olyan bocsala, amivel nem játszanak sokan, és hogyha, mondjuk ilyen volt a home front, és mivel mm. nagyon kevesen játszottak vele, akármikor játszottál, hol próbálkoztál, akármilyen napszakban, vagy milyen nap a héten, mindig ugyanaz a csaló ott volt, mert ugye körülbelül 30 vagy 40 játszottak vele, már senki nem nézte, hogy csalnak-e vagy nem, mert ki a francot érdeke, mert már két-három éves játék, úgyhogy az végig. Ez volt a szórakozás, hogy ott ugrabugrát és lecsalott mindenkit. Hát gratulálatni. A következő hónapban nem az. is volt, nem is volt volt, nem? Volt? Nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy nem volt, én nekem úgy rimlik, hogy azt tudom, hogy PvP az biztos, hogy nem volt, mert azt úgy nyomták, hogy ott ilyen küldetés, meg side mission, meg sandbox-szerű cucc, meg ilyesmik. Yeah. Bár mondjuk én nekem az első Homefront is rohattól tetszett, én annak a multi ezt nagyon örültem volna, mert ez egy kicsit ilyen Code és Battlefield keverék volt, mert Aha, voltak mink. benne repülők, meg helikopter, meg ilyen hülyeségek, de közben mégis ez a pörgősebb harc volt, Aha. kicsit az Nekem nagyon tetszett, azt nagyon jól eltalálták, és amúgy majdnem mindent ezt írták, is, hogy, a, hogy a, a sztorija mellett az volt a legnagyobb erőssége. Aztán mégis hogy kihalt. Yeah. Hát marketing. Igen, igen. Marketing hiánya. Ezek a kodot meg veszél sok hülye, mi is. De az jó, az is jó. A legújabbat. Mi? De a következőt nem fogod. Hát ha Black Ops lesz, mert ugye azt pletykálják, akkor azt valószínűleg kiadjon. Pedig azok jók a Black Ops-ot. Én úgy vilak vele, hogy tíz évente veszek kodot. És ezt hogy? is úgy reklámozzák, hogy putz on the ground. Hát, jó, de itt a ground a fal is. A végén <gül> <majd> találják. <gül> hogy na figyelj, itt egy, ez egy olyan grand lesz, hogy körbe Körbeölel, megint ez az nem a baj. Csinál. Nekem ez a zugabugra ez nagyon nem jön be. Ezt még alig mondtad. Ja, ezt ha. akartam mondani, hogy ez már kezdőnál most lenni, úgyhogy... Ja. Említsük meg még csak úgy, mert igazából már hagyománya van, hogy beszélünk a Rustról, hogy megjelent, megjelent a rász. És tudjátok, hogy, hogy, hogy ez hogy, hogy jön ki, tehát hogy mi a változás, hogy drágább lett. És amúgy tartalomba semmilyen változás nem lett. Beszéltük a múltkor, hogy még nincs kész, de azért megjelenik, és drágább lesz. De lehet, hogy tettek bele a és az miatt már más, nem? Ó, van benne 48 as chimpant, ha tudja. És meg fogok teket csinálni? Hát van itt olyan, hogy Craftol egy alvóhelyet, aludjál egy alvóhelybe, tedd le az alvóhelyet. Hát ezek elég könnyűnek hangzanak. Majd kipróbálom. És mi ez a ez nem kép a... képfegyverre lesz semmilyen. Most nekem a RASZ mellé bekerült egy olyan stegging branch. Ja, akkor két a van. Aha. Az pedig lehet, hogy az még a régi változat, hogy ez ilyen server szerverszerű, mint ami szokott lehet, lenni a rá. Ez Értem. Ez ilyen ág, ahol még tesztelik a nem stabil dolgokat, gondolom. Tehát végül is magát a, a régi is. Nekem ez most tűnt föl, amúgy. Mert látod, ennyi kattintok rá. Sűző, mondjuk nem nézeket a igen, nagyon, Nem nagyon szoktam. De majd megnézem ezeket az acsimenteket, hogyha kikodoztam magam, szóval majd egy olyan fél év múlva. Én múlva. Akkor majd ránézzünk. Így van. Ez Na, ebben most sem hoztak össze ezt a játékot rendesen, hogy legyen bőle valami. Pedig potenciál az van benne. Hát lenne, de... Majd, majd lehet, hogy, lehet, hogy tényleg úgy kellene játszani egy PVR-re menni, és akkor úgy. Az az érdekes, hogy ilyen Battle Royale-os játék is van benne. Jó, már így beletetek játék, ilyen játékmódot? Persze. Ahol nem kraftolgattik el a dolgokat, hanem a random fegyvereket találsz, aztán egy egymást. Úgyhogy már, már ilyen is van benne, csak ez is a marketingerik szerintem olyan nagyon. Hát pedig ezt mostanában szokták, nem? itt úgy gondolom, hogy ez, ez mindenki oda van a Battle Royale-ér. Hát, nem tudja. A, a GTA-ban abban is van, és valahogy abban olyan népszerű. Hát jó, de a két éjjelben minden van szinte már. Ja. Ha úgy veszed, mert minden hülyeséget beletesznek. És a tudja, hogy ez hogy, hogy csinálják egyesek. Na mindegy, a kódban ne legyen. Viszont Dresztor is játszanak marosok. Épp nézem. A 24 órás csúcs az 68 ezer. Atya úristen. Hát több mint 10-15 annyian, mint a Daisy-ben. Azért kemény. És konkrétan dézi előbb jött ki, mint a rász, Tehát a az végig is utána volt. Ja, most lehet, hogy azért lett ilyen. De nem, hát előtte is. Fene tudja. Ez tényleg Kimi. Igen, mert azt nézem, hogy 2014 júliusa között, tehát 2014 júliusa, és 2016 januárja között viszonylag stagnált ilyen 20.000 ezer körül. És utána fel. A tudja, hogy miért. Mi történt? <gül> akkor tehát, volt. Kiad, valami jó update. Akkor te. lehet, hogy a, akkor tették be az RPG elemeket, nem? Hmm, az nincs benne mindenhol. Az ilyen szerver függő. Tehát ez csak ilyen közösségi szervereken van, szerintem. Ja. Mi akkor lehet, hogy volt a grafikai update? Az, ami a design lecserélték. Hú, lehet, Én nem is tudom, mikor vettem meg. Gyabálja, ő írja azért, megutóbb nem nekem azt kell, mikor vettem meg. Azt nem írod? Azt nem. Azt a külön a profilodnál kell visszakeresni a kódoknál, hogy te azt mikor vetted meg, Minden meg hogyan. Szóval. Úgyhogy sok sikert hozzá. Az lehet, hogy a következő adáson meg de még az sem biztos. Azért elkattintok hátal meg ezt most. Jó van. Na, ha sok játékot veszel, akkor nem egész. Egész. biztos, hogy bedobja. Hát rá lehet itt keresni. Nem. Nem lehet. De. Le, Mi? Rá lehet Na, jó van Hát van 2016 február 7. Akkor vetted meg. Igen. Jó, ja, mert tényleg a vételt meg az aktiválást az külön veszi, és ezt gondolom Steam-en vetted. E, fel tudja, gondolom, ja. ja. Ja. Úgyhogy én is e körül vettem igazából 2016. Ugye... Ja, februárban valami. Hát akkor, hát akkor az miatt lett me akkor akkor... Meg, meg. Meg me tudom magyarázni. Megvetted, és ott a, onnantól ez a mindenki megvette. Amikor én vettem, meg megvettem mindenki. Ez nem így szokott tényleg. <laughs> akkor Talál igen. igen. igen. Mint például Low Low Breakers, a Lowbreakers. Nézzük. Lowbreakers, már kisebb a dobja, mert én elgépeltem. Igen, <laughs> elgépeltem, mert most kidobja. Ott is lelkesen fejlesztik a játékot annak a 15 embernek. 15. Azért. Ez komoly. Hát a 24 órás csúcs az 18 volt, Azt arohat, rohadt. Azért ez nagyon kemény. Pedig az egy rossz játék. Hát, tök szomorú ez. Hú, a kodot, azt mondj megnézed az új kodot, arra kíváncsi vagyok, mert azt mondták, hogy a kód a PC-n halott, és hogy... És néztem a kódnak, azt így... <gül> amíg ezt nem értem, hogy a kódnak a fórumába írták bele, hogy a kód halott, mert nem játszik vele senki, és ne vegye meg senki. Tehát, hogy... Hát az ilyen 11 ezer. Az, az, az egész korrekt. Akkor még talán nem fog kihalni egy ideig de az összes Skod elég népszerű még a régebbiek is, főleg a Black Ops-ok. -ok. Jó, jó, de ezt most PC-ről beszélünk, tehát, hogy, hogy, úgy. Ott, mert ugye a konzolon általában mindig halott. Nézzük a Black Hát az ilyen 3-4 ezer között mozog. Hm. Vagyis nem, mert 1500-ig lemegy. Ha, az is jó. És, 1500 és 4000 között kb. Mozogat. Na akkor Te még annyira nem, nem féltek. Vagy nem, nem félek még attól. Két ezer játszanak kb. Hogyha majd egy két-három év múlva <gül> marad ezer 2000 ember, az nem olyan rossz. Megnézzük a gosztot? Na nézzük. Na azt <gül> még így végére. Az volt kevés lesz, ott Itt van a multiplayer, kérdek szépen a 24 órás csúcs 477 ember, hogy ők miért játszanak? Jézusom, még annyi a játszák. Azért ez kemény. Azt hittem még kevesebb lesz. Szerintem még a Modern Warfare-t is többen játsszak. Modern Warfare 3. Szerintem tűnt. még a Code 2-t is többen játsszak. Te csak a Modern Warfare 3-at, azt... Mondjuk azt nem biztos, mert az tele van rel állítólag. Az olyan 2000. Na, hát akkor még elég jó játsszak. A Modern Warfare 2 is olyan 1000 körül mozog. Black Ops 1 is, hát 1000 alatt. Jó, akkor jól van, nem félek attól, hogy kifakalmak. <gül> Viszont az Infinite Warfare meg ö, 700. <gül> Ez a legutóbbi. Igen, <gül> igen. Mint a, mint mint előttél, a VV2 előtti. Hát azért az nagyon dúró. Hát érezték, hogy hozzá kell csapni a remasteredet, hogy valaki megvegye azt a szart. Az Advanced Warfare, az meg 200 a csúcs. Úristen. Az a négy órás. És akkor sokan a, azt írták, hogy miért a kod VV2-t csinálták, miért nem az Advanced Warfare 2-t. Hát lehet, hogy itt a válasz. Na, vajon? Lehet, hogy itt a válasz. Hát igazából mindig a leg. Jó, mondjuk ez, ez hülyeség, mert amikor a Ghost volt a leg, legújabb, kod, akkor is a Black Ops 3-mal játszottak többen. <gül> <gül> vagy nem tudom, melyik Black Ops volt előtte, talán. Lehet, hogy kettő volt előtte. Elég kevesen jöttek át a Ghostba. Jó, lehet, hogy azért és sokan megvették tényleg, de hát. Yeah. Azóta rájöttem, hogy az annyira Én nem, nem jó. Nem jó. Én persze. Az újra az új játszok. Ezért, Na, pont, pont, ezért mondom azt, hogy tök jó lenne, ha kijönne egy olyan kod, ami után azt mondjuk, hogy nem, veszünk, nem, nem kell több kodot venni, hanem minden évben megveszed a az éppen aktuális kis szeretett csomagot, amit megkapsz a kododhoz, és nem tűnék el tartalmakből, hanem mindig csak bővül. Hát de amik három fejlesztő cég van, addig ilyen nem lesz soha az hát, életben. Igen, ez a probléma. Sajnos. Hát, ugye, erre, erre várhatunk. Pedig nem igen. is tudom, hogy valahol, valahol hallottam, hogy vagy az, vagy az így gondol így a, a Battlefield-jére, hogy, hogy az már ilyen, ilyen szolgáltatás jellegű lesz. És ha Ubisoft összehozta ezt a Rainbow six mert ők konkrétan ezt csinálják. de lehet színi a ubisoft a Rainbow six konkrétan azt csinálják, amit évek óta kéne a battlefield a korokkal, hogy van Igen. egy játékod, és utána folyamatosan tolják bele a tartalmat, jó mondjuk Gusztustál a abban is van, de legalább nem pay to win. De meg, meg ingyen kapod a tartalmat. Hát ott mondjuk nem. De Jó, hát az, ilyen, az új karaktereket ingyen ilyen hogy mégis meg tudod venni játékbeli pénzért, úgy mondom, tehát nem helyes, kell kifizetni helyes. season pass meg ilyen hülyeségeket. És simán fizetnék season pass minden évben, akkor call gyutért, hanem kéne megvenni külön játékba és bővítgetni. De, de miért csinálnak ezt, hogyha mindenki megveszi a játékot és még a season pass-t is, tehát hogy így van, hát érted, van. így konkrétan 2x60 eurót gombolnak le mindenkiről, és nem egyszer eurót. Évente, igen. Ja, hát igen, az a pénz. És amik bannolnának is, Én hát abban mennyi pénz lenne. Hát ezek hülyék, hogy erre még nem jöttek rá. Új, de az a már munka van. Ja, tényleg. Újkodott ezt nem jönne má bannolni. De vicce. Ki rá ezekre. <laughs> Na jó, van. Egyébként végére értünk a témáknak. Igen. És amúgy ahhoz képest, hogy nem akartam kodot, mert mindig azzal is élsz, hogy kód, kód, kod, ahhoz képest elég jól lett. Belett Meg veletek, velett velet én is. Sőt, többet ja, játszottam, mint te, talán. Ez igaz, ez igaz, hogy közben elmentem egy-kétszer. Így ma nagyon betopódtam én is ebből. Így van. És Most hát, meg megyünk is vissza, szerintem. Úgyhogy... Igen, most rögtön. Nem, nem. nem. A sziasztok! Ja. <laughs> Találkozunk a Code Igen, igen, igen. Ott fogok hasalni a sárban, és lelövök mindenkit. Így van. És csak hardcore játékmódokban. Igen, igen. Hardcore a király. Mert az az igazi. Normál normálod egy szar. múltkor néztem egy youtuber-t, aki kodozott, és akkor mondta, hogy ő általában mindig azt mondják, hogy a HC-ben könnyebb megcsinálni az ilyen fegyver de ő inkább korba szokta csinálni, mert a mindig meghal. Hát az a lényeg, nem? hogy mindig mindenki meghall. <gül> ja. Ő, nem, no, ő minden. nem az a gyors reflexzió ember inkább Ő nem, ő inkább, túngolot, ő inkább ott embert. tart. Ő inkább rajta tartja Igen. célkeresztet. Na jó ne, van. Akkor így már ennyi. Ennyi volt már a múka, zárul a múkatár, ezek a dolgok, amik zárulni szoktak. Így van, jövő ide, ha minden igaz lesz, ja, de, de azért mérget nem vegyetek Játszatok el. az Infinite Warfare, mert ha halljátok, milyen kurva kevesen játszanak vele. De ne, inkább még ne játszottak újra, Ne, most ez komoly. Szinte még fel van telepítve. Ah. Ne, akkor streamed már, mert azt nézni akarom, hogy mekkora szar az a játék. Maja régen láttam a videót. <gül> ha, ha, ha most a, ezért a podcast után nem jössz játszani, akkor elindítom azt, aztán megnézem. Hát most nem, mert most itt kaja lesz, meg fürdés, Jó, meg ilyenek. Úgyhogy nyugodtan mennyi infint volt. a fürdés közben nézheted. Igen, <gül> igen, igen, igen, igen. Igen, de enesetre... Ja igen, ez a twitch en ezek szerint. mindenki jön. QuickPay.hu megtaláljátok a Twitch címet, a csigazét is, meg a Michaelét is, de őket nem nagyon érdemes követni, mert nem streamelnek szart se. Igen, meg gyertek Discord-ra, QuickPlay-jöre, aztán beszélgetünk, így meg van, együtt játszogatunk. Ezeket hogy a, hogy a marketing van. dolgokat, hogy majd mondjuk el, pedig mindig el kéne. Lehet, hogy a jó kéne csinálni a adáshoz, hogy felolvassuk, hogy és akkor izé, ez az, az, az... Hát de az plusz-zusz neked, úgyhogy nem kell bevágni semmit így egyszerűen. Nem, nem nagy meló. Az elégre meg a végére tenni valamit nem jön Végig ja, és kivágadosni belőle a szarsályát. Na, szárcunk, az hát már igen, hordunk. igen. <laughs> Azt... Annak is fáj. Így van, úgyhogy legyünk olyan profika a jövőben is, hogy nem kell vágni. Jól van. Ez, ez lesz a végszó. Olyan vagy Tökéletes, vagy vágatlan. A vágatlan, így van, így van. Szóval akkor jövünk majd vágatlanul a következő adásban is, addig is. Sziasztok! Sziasztok!